Що ж, гараздуй, ну то помуштруєш нас, побачимо. Думаю, я без усякої потреби вичистив мундир, рядочком покладав хрести, потім зрубав на городі на паливо сухлу грушу, злодіку вату, підповз Я сів на пні, з дністра дивився туман, прийшла суттулячись, лива диха, попідбирала гіллячки і подалася до Молотковського на клаку. На дворі було лагідно, затишно. У світлиці я прокуняв кілька годин без світла. У такі хвилини батьки бавляться з дітлахами, поки матері накривають до вечері столи. Я сидів і курив. Потім не стало тютюну. І Я ліг спати. Миколу я здибав увечері, кількома днями пізніше. Була субота. Я повертався з крамниці. Шехтман Уперше після війни десь розкопав мило, і я купив два брусочки, бо ще не відколупав зі шкіри окопну сажу. Повз мене просопів присадкувати чоловік в сибірському довгому кожусі, який за горілку вимінювали в російських солдатів. Я, мимоволі, оглянувся. Чоловік став. Повсюду. Не впізнав? Я притис Миколу до грудей. «Та обізвись же, гей Прокопе, Прокопику, друже милий!» «Вір», – сказав я, – «навіть мільйони смертей можна пережити, коли душу нагріє великим чеканням». «Здоров, чоловіче добрий, ти!» – помовчавши, Микола поквапливо заговорив. «А я від учора в замку нуджуся, щось непокоїть мене, просто не сила сидіти, думаю». Наліпше чи на гірше? Ну, то до мене?» Я влива дихи, спробував я заперечити, тут подати рукою. «Даруй», – Микола взяв мене під руку, – «нині ти мій, сто років з тобою не виділися». І майже силоміць потягнув мене до ліснічівки. У замок ми війшли через бокову вежу, ключодякої Микола видобув із-за халяви. «Я в цій половині», – сказав він з коромовкою. «А там конала якась генеральська полюбовниця, сифілитичка, між іншим кажуть гарна». Австріяки натиснули, а росіяни справляли бенкет на знак перемоги. То ледве вирвалися на конях. П'яну дамочку покинули. Тут вона й померла. А в спадок мені дісталася бочка свічок. Зараз зробимо ілюмінацію». А ще через кілька секунд він приволік лозяний кошик, виклав пляшки з горським ромом, сало, сухарі, часник, цигарки. Тільки тепер я помітив, що він запустив бороду, розтовстів, обличчя стало круглим, і якби не довгий ніс, було б зовсім плитке, і борода його трохи видовжувала. Борода гнідувата, надвоє розділена. А голова – лиса, ніби поголена, Лиш над вухами висять квачики волосся. Лице було якесь неспокійне. Ментрожили його щомиті все нові міни. Рухався Микола круто, угнувши голову, Широко розмахуючи короткими руками. До уст вже видно назавжди прилипла насмішка, А очі дивилися колюче і похмуро. «Першу за тебе», – сказав він, наливаючи в склянки. «Де пропадаєш?» – спитав я, надпивши. «По лісництвах. Хлопці там все нові. Знайомився. Уїхав бричкою, ледве добився назад санками. Ох, і краса в лісах, прокопику! Гостиниць, як проділ на дівочій голові. Усе гідне, здорове, впевнене, урочисте». Коні бредуть за метами, ніби прислухаються до тиші, і шкода підняти пожално. «Ну, та менше з цим. Тепер за твої плани. Що збираєшся робити?» «Непокоїть почуття дому», – сказав я. «Будуватися треба». «А далі?» «Німеччина оголосила війну Росії, але план Шліфена заставив іти на Париж. Далеко не згадую». «Що ж, і це немало», – відказав Микола, подумавши.